بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَن يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ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 فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصلى وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله وإياكم من النار Ma'asyiral ikhwati wal al-kiram hafizna Allah wa min kulli su'in wa makruh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla berhadapan dengan satu musuh yang bernama syaitan. Tidak ada kepentingan apapun syaitan selain merusak dan menyesatkan kita. Dan tidak ada keuntungan apapun yang dia dapatkan dari situ. Tidak ada keuntungan apapun yang dia dapatkan. Melainkan dia hanya ingin menyesatkan kita. Melainkan dia hanya tidak mahu melihat kita ini baik. Dan itu sudah diproklamirkan permusuhannya... Semenjak... Awal terciptanya ayah kita Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Satu intinya adalah syaitan. Hanya saja... Oknumnya... Yang banyak... Bisa jadi dari bangsa jin bisa jadi dari bangsa manusia Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim wa kadzalika ja'alna likulli nabiy aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhru fal qawli zurura Demikianlah kami jadikan setiap para nabi Musuh-musuh mereka Syaitan dari bangsa jin dan manusia Mereka bekerja sama bahu-membahu Membisikkan ucapan-ucapan manis yang menggiurkan Tujuannya supaya anda tersesat dan jauh dari kebenaran Berarti musuh kita itu satu syaitan Hanya saja bisa jadi dari bangsa jin, bisa jadi dari bangsa manusia. Makanya cara menghadapinya pun juga berbeda. Kata al-imam ibn rahimahullah ta'ala di muqaddimah tafsirnya. Cara menghadapi syaitan dalam wujud manusia, Allah azza wa jalla mengatakan idfa' billatihi ahsan. Cara menghadapi Syaipan dalam wujud manusia, bisa jadi dengan mujamalah, bisa jadi dengan basa-basi, bisa jadi dengan mengambil hati dia, bisa jadi kita melembutkan hati dia, bisa jadi dengan hadiah, bisa jadi dengan pujian, bisa jadi dan bisa jadi yang intinya adalah idfa billatihi ahsan. Intinya adalah menghadapi setan dari bangsa manusia dengan cara yang baik. Itu kalau setan dari bangsa manusia. Tapi kalau setan dari bangsa jin, kebaikan yang Anda persembahkan, kelembutan yang Anda persembahkan, justru akan merusak Anda. Tidak ada tawar menawar dengan setan dari bangsa jin selain daripada dikurullahi azza wajalla wa jalla, imma yang zagonna kashe nazgun fas ta'ir selalu dilawan dengan auz bil lahimil shaytan marah karena sebabnya dari syaitan walaupun mungkin setan dari manusia tetapi ketika menyusup di hati kita itu adalah setan dari bangsa jin yang unsurnya tercipta dari api sehingga timbullah di wajah orang marah itu merah terlihat merah maka Rasulullah menganjurkan untuk mengucapkan enggak ada lagi beda dengan manusia Manusia kita acapkan A'udzubillahimineh syaitanir rajim Tersinggung dia Ngerti kita mau pergi ta'lim Mau kemana loh Mau pergi ta'lim ta sana Ada ta'lim disana Ngapain ta'lim Mending jualan sini A'udzubillahimineh syaitanir rajim Marah dia tersinggung dia. Loh, kamu anggap saya syaitan ya Tersinggung dia Kenapa dia manusia Allah mengatakan, Beda sikap ketika menghadapi setan dari bangsa manusia dengan setan dari bangsa jin. Setan dari bangsa manusia bisa jadi menjadi lembut, menjadi lunak karena baiknya kita. Dan itu terjadi. Rasulullah s.a.w. banyak kali kejadian. Orang masuk Islam karena melihat akhlak beliau yang lembut. Orang masuk Islam karena tertarik dengan perlakuan beliau. Terjadi kepada Sumamah bin Utsal. Terjadi kepada beberapa orang sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Beda dengan setan dari bangsa jin. Senjatanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Senjata dia di dalam menyesatkan, berusaha untuk menyesatkan kita itu, hanya dua. Syahwat, syubuhat. Itu senjata yang punya syahatan. Syahwat, syubuhat. Anda berhasil lolos dari syahwat. Masuk dari syubuhat. Astagfirullahaladzim. Anda berhasil lolos dari syahwat, dari syubhahat. Masuk dari sisi gurur. Itu syahfan. Digoda dengan syahwat. Dunia dia tinggalkan. Salat malam rajin. Salat duha dia tidak pernah tinggalkan. Ibadah ta'lim luar biasa, Masya Allah. Syahwat luar biasa. Melihat perempuan yang bukan mahram yang tidak halal bagi dia menundukkan pandangan. Masya Allah. Jangan menyangka bahwa syaitan akan menyerah. Ketika dia tidak bisa. Kata Imam Ibnul Jauzi, Wa min masaidis syaitan. Annahu yusawimul insan. Di antara cara syaitan untuk menyesatkan manusia adalah dia terlebih dahulu menjiwai seseorang. Itu cerdasnya syaitan. Dia terlebih dahulu menjiwai anda. Ini orang karakternya tabiatnya ke mana? Ketika dia tahu karakternya orang ini adalah syahwat, syubuhat. Apa namanya syahwat. Maka itulah kesibukan dia, senjata dia. Tapi ketika dia tidak bisa menggoda anda dengan syahwat. Masyaallah, anda adalah seorang yang ifah, yang menjaga diri. Anda adalah seorang yang memiliki kepribadian yang berwibawa, yang agamis, taqwa kepada Allah Azza wa Jal. Syaitan maju kepada langkah yang berikutnya, langkah syubuhat. Langkah syubuhat, sehingga paling tidak, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mana telah hadis Jabir yang diratkan oleh la muslim paling tidak kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fit tahrish bainahum paling tidak. inna ash-shaytana an ya'budahu al-musallu fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum Syaitan telah cuci tangan kutus asah untuk memperhambakan bangsa Arab khususnya kepada dia. Mau mengoda manusia untuk menjadi hamba dia. Budak dia nyerah syaitan. Tidak sanggup. Tapi apa fit tahris bainahum. Dia dudomba. Paling tidak syaitan ketika tidak berhasil menggoda anda dengan syahwat, syubuhat. Masuk dia dari babul gurur. Sehingga ada perasaan di dalam hati anda ketika melirik kiri dan kanan. Rasanya saya paling baik dah. Lihat itu kurang ajarnya syaitan. Rasanya. Kayaknya tidak ada yang pantas masuk surga selain saya maka pokoknya yang tidak seperti saya sikat semuanya kasihan daripada kalian ngajak orang ke neraka katanya coba lihat masuk syayapan dari babul gurur membisikkan di dalam hati anda babul gurur sehingga ada perasaan Masya Allah syahwat tidak subuhat juga enggak. Tetapi masuklah sayapan dari babul gurur. Ada perasaan kayaknya saya ini berbeda dengan orang lain. Kalau saya berbicara rasanya saya paling wah. Buktinya apa? Orang banyak melihat saya. Orang banyak mendengar saya. Masuklah dia dari babul gurur. Al-imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahallahu ta'ala memasukkannya di dalam bab kitab beliau Al-Kabair. Bab gurur. Tidak terasa orang. Tidak terasa. Melihat dia sholat duha, melihat orang tidak sholat duha. Allah apa ini orang? Dia sholat malam melihat orang enggak sholat malam. Ah syaitan itu orang. Dia baca Quran melihat orang enggak baca Quran. kasihan itu orang. Ahlun nar na semuanya. Hmm, syaitan. Coba lihat. Dia bercadar melihat orang yang enggak bercadar. Kapan ibu ini mau taubat? Katanya? Astagfirullahaladzim syaitan coba. Masuklah syaitan itu dari babul gurur Ditanamkan di dalam hati kita ini Babul gurur Perasaan gurur Magrur Merasa bahawa seakan-akan orang Kalau belum seperti kita Susah untuk masuk surga Makanya nyebarqallahu fikum Allah Azza wajalla mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim untuk selalu merendah diri wah fi jinaahika limanittaba'aka minal mu'minin dan berendah dirilah jangan pernah merasa bahwa ketika seorang dai berbicara di depan umat dia sudah lebih baik daripada umat yang dihadapinya anda ada di antara umat yang duduk di depan kita ini, ada di antara orang tua yang duduk di depan saya, di depan Ustaz, di depan siapa saja, ternyata dia lebih baik seribu kali daripada yang berbicara di hadapannya. Cuma karena dia rendah diri, cuman karena dia tawau, ternyata. Enggak taunya bapak yang duduk di depan kita ini dia setiap malam subhanallah enggak pernah meninggalkan salat malam, dia setiap hari enggak pernah meninggalkan salat duha, dia setiap hari enggak pernah meninggalkan kiraatul quran, paling tidak dia menjatah hari-harinya dengan Al-Qur'an. Dia setiap Senin Kamis puasa. Jelas barakallahu fikum. Ukuran kita bukan dari penampilan yang zahir kita, tetapi coba ketika dia sendirian. Naam. Setiap hari Kita ini berhadapan dengan syaitan Dan jangan pernah mengira syaitan akan menyerah Ada Beberapa cara Atau beberapa Upaya syaitan Untuk terus berusaha menyesatkan manusia dan sekali lagi saya ingatkan tidak ada cara untuk melawan kecuali dengan zikrullah azza wajalla. Orang kadang bangun tidur, ketiduran enggak salat subuh. Ngamuk-ngamuk. Dasar -ngamuk. ini setan ini. Lu mau berantem sama siapa? Setannya malah ketawa dia. Tidak ada lawannya Malah setannya ketawa Karena memang begitulah kerjaannya syaitan Ada bidanya masing-masing Ada yang mengganggu ketika anda sholat Ada yang membisikkan Supaya anda menceraikan istri anda Ditampakkan seakan-akan ketika melihat istri anda itu Sudah tua Sudah peot Sudah keripot tapi kalau ngelihat istri orang lain walaupun sudah nenek-nenek kelihatan cantik kelihatan ayu denot geboy lemot lemot gitu setan kerjaannya memang begitu ada setan yang seperti itu ada setan yang pada saat anda tidur mengikat rambut anda tiga ikatan Kemudian setan mengatakan kepada setiap ikatan Malam masih panjang Ayo tidur terus Sampai bablas Anda bangun kemudian berdoa Lepas itu satu ikatan Berwuduk lepas ikatan kedua Sholat malam lepas tiga ikatan Sehingga bangun di pagi hari Dalam keadaan semangat menumpuh aktivitas hari itu ada setan yang antri ketika anda makan Tidak baca bismillah Kesempatan dia makan bersama anda Subhanallah Kesempatan setan makan bersama anda Baru makan dikit, Sudah kenyang Kenapa? Tidak baca bismillah Kenyang tapi barusan 5 menit 10 menit cari makan lagi tidak ada berkahnya Ada setan Yang mengganggu khusus Suami istri pada saat berhubungan Kapan orang lupa membaca doa Kesempatan dia pun ikut andil Ikut nyimbrung Maka jangan asal Berhubungan suami istri Jangan asal Hafal dulu doanya Pelajari dulu doanya ada setan yang antri pada saat masuk pada, pada saat Anda masuk rumah, terutama di malam hari, ketika Anda masuk rumah tidak membaca Bismillah, tidak salam kepada keluarga Anda, setan mengajak teman-temannya, ayo, lumayan, malam ini kita bermalam di rumah ini, kita bisa makan malam di rumah ini, kita bisa nginap di rumah ini. Makanya kadang-kadang Paling kewalahan kalau ada orang yang ngeluh, curhat. Ustaz, rumah saya banyak penampakan. Matanya. Mintanya diapain? Di rukia. Gak perlu di rukia, Pak, Bu. Gimana? Kalau sholat malam, panterin suaranya. Suara bacanya yang keras. Bangun sholat malam. bacanya yang keras. Dan seperti itu Umar al-Mukhtar radhiyallahu anh sebagaimana dalam Musnadul Imam Ahmad dengan sanad yang sahih kata Rasulullah wahai Umar kenapa tadi malam saya mendengarkan suara anda solat malam keras sekali sampai di luar kata Umar al-Mukhtar ya Rasulullah aku hidu bihi wa atrudu bihi syaitan ya Rasulullah saya bermaksud membangunkan keluargaku yang sedang tidur dan ingin mengusir setan dari rumah saya. Kalau sholat malam suaranya yang keras bacaannya. Istrimu sholat di rumah komat. Keras. Siang kira-kira gak kedengaran di luar. Biar setan itu lari. Baca. Mesem-mesem aja itu yang curhat. Ustaz. Boro-boro sholat malam. Sholat lima waktu gak ada yang sholat Ustaz. Nah sekarang yang mau dirukia siapa? Satu rumah penampakan. Kalau begitu yang mau di yang mana Pak? Nah itu satu rumah penampakan Sesama penampakan dilarang saling mendahului nah, Bingung kadang kalau ada orang curhat Di rumah ada penampakan Rumah penuh dengan gambar bernyawa Di depan anjing Di dalam gambar bernyawa Full musik siang dan malam Ada penampakan yang dipanggil Ustadz Ustadznya bingung Suruh sholat malam bacaannya. Mesama-mesama saja mohon maaf Pak Ustaz. Tidak ada yang sholat. Astagfirullahaladzim. Dan yang mau diusir siapa ini? Penampakan semua di rumah. Jadi kan dari temannya. Ada setan. Yang mengganggu anda ketika membaca Al-Quran. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan. Faizha qara'ta Al-Quran. Fasta'izbillah. Kalau mau baca quran jangan lupa isti'adah. Bahkan ada setan yang bertugas meniupkan, meniup. Mohon maaf di dubur pada saat anda sholat. Sampai serendah itu kerjaannya syaitan. Sampai serendah, sehina itu kerjaannya syaitan. Tetapi apapun dia lakukan demi untuk menyesatkan umat manusia. Sehingga orang tadinya sholat, habis wudhu. Di luar sholat gak ada apa-apa dia Gak terasa mau kentut Gak terasa mau buang angin aman dia Begitu Wuduk masuk sholat mulai Kacau pikirannya aduh Kayak ada angin keluar Tadi Bukan lagi tadapur Bacaan imam Bukan lagi tadapur Al-Quran yang dia baca Tetapi dia Bukan lagi tadapur dia Tadubur tada tada. Dubur aja di pikiran. Angin, aduh tadi kayak ada angin keluar. Tadi itu keluar dari dubur apa pecah dalam perut angin itu ya. Ini rasanya, pokoknya itu aja yang dia pikirkan daripada ragu-ragu salat saya ragu-ragu. Kata dia daripada ragu-ragu sah apa enggak batal apa enggak, mending tak batalin sisan brol di dalam salat. Kan kalau sudah brol kan pelong hati kan yakin ya, katanya. Keluar wudu, masuk. Baru masuk, mulai lagi. Kenapa? Sadar bahwa memang ada setan yang bertugas sampai suhina itu, sampai serendah itu syaitan. Dia mau meniupkan di dubur pada saat anda sholat. Tujuannya supaya anda gak khusyuk di dalam sholat. Maka lawan dan kendalikan. Kata Syekh Nusayman rahimahullah ta'ala dalam syarah bulughul maram. Ketika syarah hadis Rasulullah ditanya tentang seorang yang mendapati sesuatu di dalam perutnya. Apakah dia keluar atau melanjutkan sholat? Kata Rasulullah lanjutkan sholat dan jangan keluar sampai dia mencium bau atau mendengar suara. Kata beliau, orang mungkin bisa berkata bahawa dengan mengeluarkan angin yang mengganggu pikiran dia, dia akan lebih yakin bahawa dia telah batal. Keluar wudu baru masuk. Tetapi sadarkah Anda bahwa berarti Anda adalah jajahan setan? Anda adalah orang yang selalu tunduk pada jajahan setan. Dan setan tidak akan berhenti kalau sudah berhasil memperdaya Anda. Jangan dikira cuma satu kali, coba aja perhatikan. Kalau sudah berhasil satu kali, lihat orang itu nanti kedua kali, ketiga kali terulang lagi itu. Makanya jangan diturutin. Masalah sih, solat cuma berapa menit tidak bisa nahan. Kira-kira kalau makan dengan istrinya, mau enggak istrinya seperti itu makan. Baru makan dikit, buang angin. Istrinya pinggir ke rumah orang tuanya kalau gitu. Memang setan ada khusus yang membisikkan seperti itu. Maka dilawan. Karena pada hakikatnya yang namanya sifat syaitan. Dari sisi lain dia memang begitu ambisi. Dari sisi lain dia memang khannas. Misharril waswasil khannas. Itu sifat syafa. Dari satu sisi dia memang begitu ambisi dari segala sudut, dari segala sisi. Dia terus membisikkan waswas di hati anda. Naam. Misharril waswasil khannas allazi yawsu fi sudurinnas Dari dari dari satu sisi memang begitu ambisi begitu semangat syaitan untuk menyesatkan anda berbagai macam was-was, berbagai macam angan-angan dia bisikan dia upayakan kepada anda supaya tersesat tetapi dari sisi lain ternyata syaitan itu juga khanas. Jadi ini dua sifat yang kontroversial Waswas itu artinya ambisi terus membisikan, menyesatkan kita Sedangkan khanas itu adalah sifat yang berlawanan Artinya dia pengecut, dia akan lari, atau akhir, dia akan sembunyi Jadi dari satu sisi memang setan kelihatan ganas Kelihatan pemberani Kelihatan berat godaannya. Dari sisi lain dia ternyata yang sangat lemah, yang sangat hina, yang sangat penakut, yang sangat pengecut. Tergantung kitanya. Makanya kapan syaitan itu was-was-was? Syaitan akan terus membisikin, membisikkan kepada kita kalau kita selalu lalai. Kalau kita selalu lalai. Kapan kita lalai dari zikrullah, syaitan akan terus membisikkan. Tapi ketika kita zikir kepada Allah Azza wa Jalla, syaitan khanas pergi dia, lari. Jadi memang dari satu sisi, dia ini begitu rakus, begitu ambisi, dari sisi lain begitu penakut dan pengecutnya dia maka lawan selalu dengan zikrullah azza wajalla lawan dengan taatullah kata al-imam ibnul al qayyim al-jawziyah rahimahullah di dalam kitab beliau iqathatul lahafan dan ini kitab sangat bermanfaat penting kita baca penting kita bahas karena memang seperti yang tadi kita terangkan Ada orang kadang-kadang merasa Paling baik Itu pun juga termasuk pada syaitan <tuk tangan> al bab s-thalisa asyar al bab s-thalisa asyar Salah s-thalisa ar-rabi'at Ar Ar-ba'at asyara Ar Salah s-thalisa asyara Selamanya di baca mabni Al-Fatihah juga Al-Bab utama di Ta'ashar, Bab yang ketiga belas. Di makai di Syaitan, Allati yakin biha ibn Adam. Fasl makarnya Syaitan. Yang dipakai untuk menipu dan memperdaya Bani Adam, sasarannya adalah Bani Adam. Kenapa Barokallahu fiikum? Karena manusia ini, kata Alimam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dari dua unsur. Unsur makhluk yang terbaik yaitu malaikat. Dan unsur makhluk yang terendah, yaitu hewan. Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat. Allah meletakkan pada malaikat itu akal. Dan tidak diletakkan padanya syahwat dan nafsu. Sehingga kalau ada orang mengatakan malaikat terus-menerus berzikir kepada Allah siang dan malam, enggak begitu enggak ada keistimewaannya. Karena kenapa? Ya karena memang malaikat diciptakan untuk berzikir. Enggak ada perutnya, enggak ada syahwatnya, enggak ada nafsunya, sehingga dia enggak perlu nikah, enggak perlu cari makan, enggak perlu bisnis. Enggak perlu kerja dia. Memang Allah ciptakan seperti itu dia. Allah menciptakan kepada malaikat ukul. Akal. Tanpa syahwat. Tanpa nafsu. Allah Azza wa Jalla menciptakan hewan. Dan Allah meletakkan kepada mereka syahwat, nafsu. Dan tidak diberi akal. Otak ada tapi akal enggak ada. Makanya jangan heran kalau ada kambing. Lihat rumput enggak bakal tanya. Ini halal apa haram tidak bakal teriak, rumput siapa ini makan aja saja memang itu otaknya kambing Allah ciptakan kepada dia syahwat, nafsu dan tidak diberi akal sedangkan manusia kata Al -imam Qayyim, Allah Azza wa Jalla ciptakan dari dua unsur ini unsur makhluk yang terbaik yaitu malaikat dan unsur makhluk yang terendah yaitu hewan Allah kumpulkan pada manusia Ada akal Ada nafsu, ada syahwat Dua unsur Malaikat ada Unsur Hewani ada Makanya manusia ini Jangan tersinggung ya Kita aja yang sebenarnya salah faham Tapi sebenarnya manusia ini Kalau dibilang di dalam Al-Quran itu Hewan, yaitu benar kita aja kalau manusia dibilang hewan tersinggung, kenapa? Enggak faham bahasa Arab. Tapi hewan itu kan dari bahasa Arab, bukan bahasa kita. Hewan, haywan, hidup itu hewan asalnya. Sehingga kalau manusia dibilang hewan tersinggung, berarti enggak mahu enggak hidup kamu itu. Hewan, haywan, hidup. Manusia dibilang hewan haywan karena hidup. Juga manusia ini dibilang dapat. Dabba kalau diartikan dalam bahasa kita apa Binatang. Sedangkan dalam Al-Qur'an wa ma min dabbatin illa 'ala Allah Rezki kita ini di tangan Allah atau bukan? Di tangan Allah. Berarti manusia juga dabba. Tapi mau enggak Anda dibilang dabba? Marah. Kenapa dabba itu artinya kullu ma yadibu 'alal ard. Setiap yang berjalan di muka bumi yang hidup di atas bumi itulah dabba. Dabbayadibu. Berarti manusia juga dabbah. Cuma terjemah terletaknya binatang. Sehingga orang marah. Dibilang manusia dabbah. Allah ciptakan pada manusia ini dua unsur. Hewani dan malaikat. Kata al al qaymal jauhzi rahimahullah. Faman qaddam aqlahu ala shahwatihi. Kana mutashabbihan bil malaikah. Wahman qadda mashahwatihi ala aklih kana mutashbihan bilhaywan. Maka kalau manusia dia selalu mendahulukan akal sehatnya, dia selalu mendahulukan akal normalnya, warasnya di atas syahwatnya dan nafsunya, maka dia berarti menyerupai malaikat. Tapi kalau dia sudah mendahulukan syahwatnya, ada perempuan enggak peduli halal haram yang penting syahwat penuhin puaskan. Ada uang enggak peduli halal haram yang penting enggak ada yang lihat korupsi. Maka berarti manusia dalam bab ini telah mirip dengan hewan. Atau bahkan bisa jadi kata Allah Azza wa Jalla balhum abal. Bisa jadi lebih rendah dan lebih hina. La ilaha illallah. Tergantung. Anda mau memilih kepada siapa? Mau memilih menyerupai malaikat? Atau mau memilih menyerupai hewan? Faman sya'a fal yukmin Waman sya'a fal Allah sudah memberi akal kepada anda Qala rahimahullah Qala Allah ta'ala ikhbaran an aduhihi iblis Iblis ini Sebagai Siqah mubah lah Dari kata Ablasa yublesu iblas Iblis Yang artinya Jauh dari kebaikan Bangkrut jauh dari kebaikan dan kebenaran Ablasa Iblis Iblis, Iblis. Kalau dikatakan iblis, artinya benar-benar sangat jauh dan jauh dari kebaikan. Ini moyangnya siapa? Iblis moyangnya siapa? Moyangnya? Moyangnya siapa? Moyangnya para jin. Illa iblisa Karena min al-jinni sasaqan amri rabbi kecuali iblis dia adalah dari bangsa jin kata al-imam bin dalam kitab beliau al-bidat wan nihaya iblis adalah abul jan moyangnya para jin sebagaimana adam moyangnya manusia Allah Taala ikhbaran عن عدوه إبليس. Allah Subhanahu wa Taala berfirman ketika memberitakan menceritakan tentang musuhnya yang bernama iblis. Lama saala hu anintinahi anis sujudi li Adam. Ketika Allah bertanya kepadanya mengapa anda enggan untuk sujud kepada Adam.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 anda lebih baik dari yang melayani anda ketika anda berada di suatu tempat. Anda datang mau daurah. Anda datang mau memberikan ta'lin. Anda datang mau memberikan pengajian. Jangan pernah merasa anda lebih baik daripada yang melayani anda. Sehingga apapun yang anda inginkan. Apapun yang anda maukan. Dimarahi disuruh sejangan Jangan pernah anda merasa lebih baik Dari yang melayani anda Bisa jadi sekali lagi dia lebih baik Cuma karena tahu dia Kita tidak tahu apa yang dia lakukan di malam hari Kita tidak tahu apa yang dia lakukan Demikian pula apa yang dilakukan oleh istrinya di malam hari Ternyata mereka adalah keluarga ahli ibadah Ternyata mereka adalah keluarga yang baik di malam hari, salat malam, di siang hari, salat duha. Ketika ada perasaan anda lebih baik dari orang lain, itu sudah sifat iblis. Iblis kenapa enggak mau sujud kepada Adam? Saya lebih baik dari dia, subhanallah. Perasaan anda lebih baik dari orang lain, hati-hati. Ini pada hakikatnya adalah, Warisan iblis. Bisa saja memang ada alasan. Bukan tanpa alasan ada orang merasa lebih baik. Kenapa? Saya sholat, dia gak sholat. Saya kan lebih baik. Tapi ingat ya bahwasanya hati ini di jari jemari Allah Azza wa yasha Bisa jadi beberapa hari kemudian hidayah dicabut dari hatimu diberikan kepada orang itu. Orang itu sholat, kamu gak sholat jangan pernah hati-hati dari perasaan-perasaan yang seperti ini wa ibadur rahman alladziina yamshuuna ala 'alal ardi hownan anda hafiizul qur'an malahnya ada ulama yang mengatakan ma zilta ma zilta Aliman ma zilta Ma dum ta tasha'ur biaannak jahil. Fa'idaa shgar ta biaannak alimun fa anta jahil. Anda orang yang berilmu selama anda merasa bahwa anda adalah orang yang jahil. Anda adalah alim orang yang berilmu selama anda merasa diri anda ini jahil. Kapan anda merasa orang yang berilmu orang yang sudah mumpuni maka anda jahil berarti pada saat itu. Memang perasaan syaitan. Subhanallah. Jangan. Dan dia beralasan kenapa. Tidak mau sujud kepada Adam. Karena dia lebih baik. Karena dia. Lebih baik. Dan ini bahkan. Mohon maaf. Ini sekarang di Indonesia. Perasaan yang seperti ini itu mau dijadikan mau di atas namakan agama dengan dalil agama Islam Nusantara artinya berarti apa kita lebih baik dari Arab kita nggak butuh Islam Arab nah, kalau nggak butuh Islam Arab orang masuk Islam pakai bahasa apa coba mau masuk Islam saya bersaksi tiada Tuhan selain Tuhan nggak pakai bahasa Arab mau sholat pakai bahasa apa sifat kesombongan iblis dia merasa lebih baik sehingga gak mau sujud kepada Adam ini mau dijadikan atas dasar agama kemudian dikemas dalam bentuk kita ingin menciptakan Islam Nusantara yang pada hakikatnya adalah pemurta dan Nusantara apa artinya kalau anda Islam terpisah dari Arab la ilaha illallah batil, mungkar pemurta dan Nusantara Allah Azza wa Jalla mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu La yaskar qawmun min qawm Asa an yakunu khairan minhum Wahai orang-orang yang beriman Jangan sampai kalian Satu sama yang lain merendahkan yang lain Bisa jadi yang kalian rendahkan itu lebih mulia daripada yang merendahkan Kata alimam Mas'aj rahimahallahu ta'ala Dan itu memang nyata bahwa orang yang merendahkan derajatnya selalu dibawa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 nazara yaunduru di dalam bahasa Arab itu artinya melihat tetapi kalau bersambung dengan huruf jar nazara saya melihat ke tapi kalau tidak ada huruf jar nazartu zaidan itu berarti bukan artinya saya melihat Zaid tetapi artinya saya memberi senggang waktu. Saya menunda waktu. Saya memberi jeda waktu kepada Zaid. Naam. Seperti di dalam Al-Quran. Unduruna. La taqulu ra'ina walakin ku lunduruna wasma'u. Naam. Itu kalimat nazara. Nazara yang dhuru artinya melihat. Tetapi kalau dia... Jika ta'adda bi harful jar. Kalau dia bersambung dengan huruf jar. Nazartu ila Zaid. Saya melihat ke Zaid. Tapi kalau nazartu Zaidan artinya saya berarti maknanya jadi berubah di situ. Maknanya memberi senggang waktu, memberi tunda waktu atau saya menunggu Zaid. Nazartu Zaidan saya menunggu Zaid. Bisa berubah maknanya seperti itu. Tergantung dia, apa namanya, koneksnya dengan huruf jar atau tidak. Dan Allah pun memberikan senggang waktu untuk iblis. Kita kalau berpikir, kenapa gak dimatiin sekalian itu. Kalau gak dimatiin, manusia ini kalau gak ada musuhnya, sombong. Manusia ini kalau menang terus sombong. Maka perlu Allah Azza wa Jalla ciptakan musuh. Ada kebaikan, ada kejahatan. Sehingga manusia waspada. Qala, summa qala aduwallah. Astagfirullahal azim. Benar-benar enggak tahu terima kasih. Dia memohon kepada Allah. Ya Allah, anggirni ilaiyom ya batin. Ya Allah, tolong beri saya waktu hidup sampai hari kiamat. Panjang sekali umurnya iblis ya. Coba kalau umurnya Adam seperti itu panjangnya sampai sekarang di muka bumi, menyebarkan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Adamnya tinggal cerita, iblisnya masih terus sampai hari kiamat. Kenapa? Kalau orang baik enggak bakal betah hidup di dunia. Kalau orang baik enggak betah hidup di dunia dia. Paling 60, 70 tahun, 80 tahun sudah... cukup menikmati dunia. Panggil oleh Allah Azza wajalla. Iblis karena memang memiliki memiliki misi, dia meminta. Tapi coba lihat. Allah Azza wajalla memberi dia Mengabulkan permohonan dia Apakah berterima kasih? Tidak Ternyata setelah dikabulkan permohonan dia Meminta supaya diberi hidup sampai hari kiamat Apa kata dia? Fabima agwaitani Laakudanna lahum sirataka al-mustaqim Thumma laatiannahum min khalfihim wa, wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin al araf ayat 16 17 setelah diberi kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat <tuh> ternyata bukannya berterima kasih Justru dia bersumpah lagi di hadapan Allah. Fadima aguaitani. Ya Allah, engkau telah mengusirku dari surga ini. Engkau telah menyesatkanku dari surga ini. Maka saya bersumpah dan berjanjilah la aqudanna. Berapa huruf sumpah di ayat ini? Di dalam bahasa Arab la aqudanna berapa sumpah ini? Berapa huruf sumpah? Dua ya. Lam dan nun. Tauki. La aku udanna Lamnya lam sumpah, nunnya sumpah. Jadi kalau diterjemahkan itu berarti apa? Kita itu sumpah aja biasanya sudah diartikan sungguh-sungguh. Berarti kalau dua kali sumpah, empat kali mestinya ya. Sungguh-sungguh. sungguh Sumpah dua kali. di sini. La aku udanna lagi pula perhatikan kalimat la'udanna. Itu lain dengan hanya sekedar saya akan menggodanda. anda. La la'udanna dia mengatakan kalimat godaan itu dengan duduk, saya akan duduk. La ilaha illallah. Artinya berarti kata para ulama sebagaimana diceritakan fa innal qa'id 'ala syai' mulazimullah. Artinya berarti saya gak akan lepas dari mereka. Saya gak akan lepas. Kapan setan lepas dari kita? Hah? Kalau udah meninggal. Kita tidur, setan gak tidur. Itu kerjaannya setan. Kita tidur, setan gak tidur. Ganggu aja bahkan kencing di celana kalau apa kencing apa di telinga kalau kita ketiduran Kata Rasulullah ketika ditanya orang yang tidur sampai bangun pagi enggak salat fajar beliau mengatakan dzakar rajulun ba'las syaitan fi udhuni Itu adalah orang yang dikencingi setan telinganya Coba perhatikan la dalam. Mulazi. ثم la atiyannahum Kemudian saya akan datangi mereka dari depan mereka. Dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Sehingga sangat sedikit mereka yang bersyukur. Makanya Barakallahu Fikum Ya Ikhwan. Kita jangan lalai. Dan jangan meremehkan musuh. Petinju. Itu bisa aja kalah karena meremehkan lawan. Dianggap lawannya ini kecil. Dianggap lawannya ini pukulannya enggak begitu sakit. Sehingga lawannya sudah berusaha nguras tenaga, nonjok, mukul, tinju dia masih aja ngeje. Karena merendahkan orang, enggak ada persiapan, begitu ditonjok dadanya KO. Kita juga seperti itu. Sekarang lihat azamnya syaitan. Saya akan pengaruhi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini. Walam yaqul wa min fauqihim. Dia tidak mampu mengatakan saya akan goda mereka dari atas mereka. Lianna rahmatah tanzilu min fauqihim. Kenapa dia tidak mahu, tidak berani dan tidak sanggup mengatakan saya akan pengaruhi mereka dari atas. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla turun dari atas. Artinya sekuat apapun syaitan menggoda dan mempengaruhi anda, dia tidak bisa menghalangi anda dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Satu. Kalau sudah seperti ini prinsipnya saya pan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka berarti kita juga jangan lupa melawannya setiap hari. Lihat itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, "Kaanan nabiy sallallahu alaihi wasallam" لا يداو هذه الدعوات حين يمسي tidak pernah meninggalkan zikir dan doa ini ketika pagi dan sore hari Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma stur awrati wa amin rawati Allahumma ihfdhni mim baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an Dilawan. Iblis bersumpah akan mempengaruhi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka Rasulullah melawannya setiap pagi dan sore. Apa itu dilawan dengan zikir? Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunia wal akhirah. Ya Allah. Lindungilah aku di dunia dan di akhirat. Allahumma inni. As'alukal al afwa wal wal'afiyata fi dini wa duniaya wa ahli wa mali. Ya Allah. Lindungilah saya. Lindungilah agama saya. Lindungilah dunia saya. Lindungi harta saya. Lindungi keluarga saya. Lindungi diri saya. Ya Allah. Setiap hari. Rugi anda kalau enggak baca doa ini setiap pagi dan sore hari. Modal berapa sih? Modal berapa? Enggak punya duit beli bukunya, enggak punya download di HP. HP manfaatkan beli HP yang mahal. manfaatkan untuk yang bermanfaat. Download to Play Store ada buku zikir, buku doa Hisnul Muslim ada. Yang lainnya juga ada. Allahumma ini As'alukal afiyata fid dunia Allahumma inni As'alukal afwa la afiyata fid dini wa dunia ya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati Dalam sebagian lafad aurati Wa amin rawati Ya Allah Tutupilah segala kekurangan dan aib-aib atau dosa-dosaku Wa amin rawati Tenangkan hati saya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah azza wajalla wa amin ra'ati dan berikan ketenangan ketenteraman pada hati dan jiwa saya. Naam. Wa amin ra'ati. Subhanallah. Allah karena memang ketenangan hati itu sangat penting. Apa artinya orang bergelimang dengan harta kalau hatinya enggak tenang? Harta banyak, anak banyak, istri banyak, tapi hati enggak tenang. Masya Allah. Wa Amin ru'ati. dan berikan ketenangan jiwa. Allahumma fadni min bayni adzim wa min khalfi. Wa'an yamini, wa'an shimali, wa min fawqi, wa'udhu bi'abamatika anugtala min tahti. Ya Allah, lindungilah aku dari depanku. Nggak usah jauh-jauhlah. Anda nyopir raja kadang nyopir mobil motor. Anda sudah hati-hati dari depan anda ditabrak. Anda sudah hati-hati dari belakang anda ditabrak. Anda sudah hati-hati dari sebelah kanan disrempet. Anda sudah hati-hati sebelah kiri jeblos. Maka Rasulullah berdoa setiap pagi dan sore. Allahumma hfazni. Ya Allah, lindungi aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atas, lebih. Kalau tadi setan, shaytan nggak ngomong dari atas, saya akan pengaruhi mereka dari atas. Kalau Rasulullah juga mengatakan dari atas. Kenapa? Banyak kan orang yang diadab dari atas. Ada orang mampus kena petir, adab dari atas. Ada orang mati kena semburan, semburan awan, sehingga Rasulullah berlindung kepada Allah. Wamin faoki. Lindungi aku ya Allah dari azab yang datang dari atas. Wamin tehti dan Lindungi aku ya Allah dari azab yang datang dari bawah saya. Kata Imam Abu Dawud rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ini: "Qala waqiyun wamin tehti yaaanil khaf". Dan Lindungi aku ya Allah dari azab yang datang dari bawah, yang dimaksud adalah gempa bumi. Barusan kan saudara-saudara kita di Palu beberapa hari yang lalu. Ada yang ditenggelamkan. Itu bumi cuma terbelah ya Rumah masuk, nutup lagi. Astagfirullahaladzim. maka Rasulullah berlindung. Gak akan mungkin meremehkan dikir-dikir yang seperti ini. Gak akan mungkin meremehkan doa yang seperti ini kecuali karena kebodohan dia atau karena kelalaian dia. Setan sudah berjanji di hadapan Allah itu di zaman ayah kita Adam. Saya akan pengaruhi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Supaya banyak di antara mereka yang enggak bersyukur. Kitanya santai-santai aja. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa kita enggak pernah ngamalkan. Seakan-akan kita ini adalah penakluk syaitan. Ah, setan tidak ada apa-apanya bagi saya. Rasulullah mengapa? Karena dia juga setan, sehingga dia tidak mengatakan setan tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena setan juga bingung godain setan gimana orang kayak ini. Mungkin dia sendiri juga sudah setan masa mau digoda, berlindung kepada Allah. Kata ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini di setiap pagi dan setiap sorenya. Wa min fauki wa uzubi awamatika nukta lamintahdi dan lindungi aku dengan keagunganMu ya Allah dari azab yang datang secara tiba-tiba dari bawahku. La hulul walakwata illa billah. Kala Ibn Abbas radiyallahu a'an Dina kalwadih Qala Ibn Mas'ud huwa kitabullah Qala Jabir huwa al-Islam Qala Mujahid huwa al-Hakku Ibn Abbas ketika menafsirkan La'akudan la lahum sirataka al-mustaqim Saya akan duduk menghalau mereka dari jalan yang benar Kata Ibnu Abbas sirat almustaqim adalah agamamu yang jelas. Kata Ibn Mas'ud kitabullah. Kata Jabir al-Islam. Kata Mujahid kebenaran. Kata Al-Imam Ibnu Katsir wal Jami' kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim wal jami' ibaratun an ma'nan wahid wa huwa at-tariqul muwassilu ila Allah Ta'ala. Semua itu adalah intinya satu. Di mana artinya setan akan terus berusaha menghalangi jalan kita menuju Allah Azza wa Jalla Astagfirullahaladzim Yang baik Makin hari bergulat dengan tiap hari bergulat dengan syaitan Yang jahat makin jahat Yang baik bukannya makin baik Itu kenyataan Yang jahat makin jahat yang baik bukan makin baik Yang baik baiknya tanggung-tanggung La ilaha illallah Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla Habis kita ini Apa kata Ali ibn Abi Talib Radiyallahu an Ma nazala balaun illa bidhambin Wa marufi' illa bitawbah Tidak ada satu pun bala Yang turun di muka bumi ini Menyimpan negeri, menyimpan kampung, menyimpan pribadi anda, kecuali semua itu terjadi karena dosa. Wa ma rufiyailah bittaubah dan tidak akan mungkin Allah Azza wa Jalla mengangkatnya kecuali dengan taubat. Itu kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhi. Di zaman Umar bin Khattab. Sempat terjadi goncangan sedikit di kota Madinah. Beliau mengatakan. Ahdastum wallahi. Lain hasala zilzalun akhir. La akhrujanna min baini adhurikum. Kata Umar ibn Khattab. Demi Allah. Wahai masyarakatku. Ada di antara kalian yang berbuat dosa. Yang berbuat kemungkaran. Kalau terjadi lagi goncangan kedua kali, saya akan tinggalkan kalian dan saya nggak akan tinggal bersama kalian yang berbuat dosa ini. Kalau zaman sekarang berapa dosa itu cepat? Kalau bukan karena rahmat Allah Azza Wajalla dalam hadis Zainab bintu Jash, beliau mengatakan: Dakhala aliya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwafazil". Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan terlihat tampak dari wajah beliau wajah memikirkan sesuatu wajah galau qala la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad itharab Beliau mengatakan binasalah bangsa Arab telah dekat kehancuran dan kebinasaan mereka Futihal yawma min radmi Yajuj wa Majuj hakadha wa halqa bayna isbi'ayhi as-sabbabata as-sabbabata allawati taliha Kata beliau telah terbuka hari ini penjara Yajud dan Majud ya seukuran ini Beliau melingkarkan jari telunjuk dengan jari jempolnya Zainab bintu Jahasy penasaran Ya Rasulullah, Anahlek wa fiin salihun. Ya Rasulullah, apakah mungkin kita dibinasakan oleh Allah Swt sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang yang saleh? Nah tiga. Ternyata adanya orang yang saleh itu bukan jaminan selamat. Kata Zainab Ya Rasulullah, Anahlek wa fiin salihun. Apakah Allah azza wajalla akan membinasakan kita sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang saleh? Banyak orang yang salat, banyak ulama. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kasra al-khabath." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, Allah akan membinasakan kalian sekalipun banyak orang yang saleh." Di saat kemungkaran Sudah merajalela. Sekarang coba lihat kemungkaran Astagfirullahaladzim Setiap yang namanya syaitan Sudah berjadilah Aqudanna lahum sirataka Al-mustasirataka al-mustaqim Kata al-imam Ibn al qayyim Artinya Saya akan berusaha menghalangi Manusia dari semua jalanan yang dapat menghantarkan mereka menuju Allah azza wajalla. Astagfirullahal azim. Makanya orang untuk baik perjuangannya luar biasa. Sedangkan orang untuk jahat enggak perlu berjuang. Jangan heran kalau Anda dulu mantan preman. Aneh masyarakat ini. Dulu kerjaan saya mabok-mabokan, ganggu orang lewat. Tapi semua orang kampung sini nyanjung saya, muji saya, salut pada saya. Giliran saya sudah solat, nyunah, penampilannya kok pada enggak senang. Padahal saya sudah enggak nyolong lagi, saya sudah membantu mereka, saya sudah itu yang dinamakan fitnah ujian. Kan memang begitu kan? Waktu dia jadi preman, masya Allah dihormati di situ. Padahal kerjanya nyolong, kadang. kerjanya minum. Tapi begitu dia taubat, rajin salat, enggak ada temannya. Padahal dia enggak nyuri lagi, dia udah enggak jahat lagi, tetapi sekali lagi itulah yang namanya cobaan keimanan. Naam. Wa qad hadis Subru ma Ibnu Inna asy-syaitana qa'ada li Adam bi atruqihi Dan sudah kami sudah kita lewati hadis Subru ma Ibnu Al-Fatih. Bahasanya syaitan duduk pada manusia ini dari se pada setiap perasaan dan aliran darahnya kita tak bisa memang. Stafurullahaladzim berat hari ini kita selamat dari godaan setan jangan syukuran hari ini selamat dari godaan setan jangan syukuran. Masih ada malam nanti Malam selamat dari godaan setan. Jangan syukuran dulu Masih ada besok Terus seperti itu Memang intinya kehidupan kita ini adalah berjuang Berjihad Makanya kalau dikatakan agama Islam itu adalah agama jihad Ya sebenarnya tidak salah Memang tiap hari kita berjihad melawan setan. Orang sholat perlu jihad. Melawan nafsu, melawan syaitan. Naam. Tetapi kalau yang dimaksud agama Islam adalah agama perang. Adanya hanya perang. Ya jelas salah. Tetapi kalau jihad, naam. Memang tiap hari ini kita berjihad. Apa sih itu jihad? Badrul juhuddeh. Ia yani menumpahkan segala kemampuan untuk memerangi sesuatu yang mengganggu kita. Apa yang mengganggu kita setiap hari ini syaitan. Kita lawan. Puasa diganggu oleh syaitan. Perlu kita lawan. Qala, al al Hadid, fāma min tariqin fāma min tariq khairin illa wa al shaytanu qāidun 'alayi ala al salik. Maka tidak ada satupun jalan kebaikan, kecuali syaitan akan duduk di sana dan berusaha untuk memutus jalanmu, memotong jalanmu. Taufurullahaladzim. Makanya diantara perintah Allah azza wajalla di dalam Al Quran adalah waqur Rabbim, apa namanya Allah hamazatis Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Begitu lahir di dunia. Itu setan sudah memproklamirkan permusuhan. Kata Rasulullah SAW lahir di dunia. Setan datang pertama kali menusuk pinggangmu Sebagai tanda permusuhannya. Kecuali Isa Isabnu Maryam. Di dalam kandungannya, sang ibu berdoa, wa ini uaiduha bika, wa dzuriyatha min al rajim. Dan aku melindunginya denganmu ya Allah dari godaan syaitan dan juga dari -dan anak keturunan dia. Naam. Zuhur jam berapa ya kawan? Ah? Ha? Jam berapa? Kurang berwawas is di lagi lagi ndak apa, apa ya. Biar enggak ada yang tergoda setan. Nah. Kalau orang lagi ta'lim ngantuk termasuk godaan setan bukannya? Kayaknya ya enggak mesti juga sih. Bisa jadi bukan godaan setan. Bisa jadi memang ngantuk aja dia. Bisa jadi mengantuk Karena tadi malam sholat malam. Berarti kan bukan godaan setan. Tapi kalau karena tadi malam nonton piala dunia. Ya berarti godaan setan. Ngantuk maaf. Kenapa tadi malam bangun jam 2. Ngapain lo bangun jam 2. Nonton piala dunia. Ya berarti godaan setan. Tapi kalau ngantuk kenapa tadi malam bangun jam 3. Kenapa sholat malam. Masya Allah. Luar biasa berarti. Udah tidur aja lagi gak apa-apa. Persiapan untuk sholat malam nantinya. Jadi berarti belum tentu ya. Kita harus menungguan aja. Nah. Qawluhu. <-tuh> Summa la athiannahum mim baini aydihim. Firman Allah Azza wa Jel, Kemudian aku akan datangi mereka dari depan-depan mereka. Mim baini aydihim. قال ابن عباس في رواية عطية عن، berkata ابن عباس dalam riwayat Atiyah من قبل الدنيا وفي رواية على عنه أشككهم وفي رواية علي عن أشككهم في أخرتهم. kata ibnu Abbas. Ketika menafsirkan ayat saya akan datangi manusia dari depan mereka, ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, aku akan pengaruhi, aku akan sibukkan mereka dengan dunia. Tafsir yang kedua, aku akan buat mereka ragu dengan akhirat. Makanya kadang-kadang ya, kawan Baroklovi, kum berfikirlah kita ini secara singkat, secara simple saja. Dunia itu serba menjanjikan, tidak memberi jaminan. Akhirat serba menjamin, bukan menjanjikan. Tetapi orang lebih banyak mengejar janji atau jaminan. Janji. Itulah manusia yang lemah akalnya. Rasulullah mengatakan siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan keikhlasan akan diampuni dosanya. Jaminan atau janji? Ha? Jaminan bukan janji. Anda puasa karena ikhlas lillahi ta'ala dan iman, diampuni dosamu. Jaminan bukan janji. Wabashirilladina amin wa amilus sawlihati anda lahum Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga janji atau jaminan? Jaminan. Beda dengan dunia. Kalau dunia serba menjanjikan tetapi tidak menjamin. Dunia Ketika orang sudah asyik sibuk dengan dunia yang ada di benaknya, janji seribu janji seakan-akan dia kaya. Kenyataannya ada orang yang kerja 24 jam nyari dunia, enggak kaya juga sampai tidur di stasiun itu. Sampai tidur di stasiun, tidur di alun-alun, tidur di terminal, jadi kuli, jadi ini, enggak kaya juga. Padahal di dalam benaknya seakan-akan kalau sudah sibuk luar biasa itu bakal kaya enggak. Itulah dunia pengkhianat. Jangan sampai kita menjadi korban dunia. Pikir kita. Dunia umur kita berapa kita bakal tinggalkan. Nah. Makanya saya sering ingatkan. Walaupun itu bentuknya candaan, tapi bermanfaat. Gak ada sejarah di dunia ini. Orang itu sakit karena banyak berdoa. Tapi kalau orang sakit karena banyak mikir, jangan tanya. Itulah dunia. Mikir, apa yang dipikir? Gak ada yang tercapai satupun, ujung-ujungnya stres. Sakit. Asam lambungnya tinggi. Dibawa ke rumah sakit. Kata dokter kecapean. Kecapean apa? Kerja apa juga ibu saya ini? Bukan kerja. Mikir. Apa yang dipikirkan di dunia? Mikir ini. Belum lagi tercapai yang ini. Ada lagi yang dipikirkan. Belum lagi yang tercapai yang ini. Mikir duit lagi. Belum lagi duit. Ngapain dunia dipikirin? Stres. Stres kalau mikirin dunia. Naam. Banyak yang perlu dipikirkan di dunia ini, stres. Makanya barakallahu fikum lihat kata Ibn Abbas radhiyallahu an Semala aku dan Nuhum, semala artian Nuhum membiarkan hidhim. Kemudian saya akan goda mereka, saya akan datangi mereka dari depan mereka. Artinya saya akan sibukkan mereka dengan dunia. Maka wahai orang-orang yang menyibukkan diri dengan dunia, berapa gajimu sampai enggak sempat solat? Berapa upahmu sampai enggak sempat solat? Berapa omsetmu per hari sampai enggak sempat solat? Kalaupun per hari miliaran, apakah miliaran itu bakal kamu bawa meninggal nantinya? Tidak. Yang kamu bawa adalah nilai sedekah dan salatmu. Dunia. Wa kathalika qala'l-hasan min kibali'l-akhirah, takziban bil-ba'ati wal-jannati wal-nar. Al Imam Al Hasan Al Bashri mengatakan, saya akan menggoda mereka dari depan, yaitu saya akan sibukkan mereka dengan dunia, lalai dengan akhirat atau bahkan sampai mendustakan agamanya. Astagfirullahal azim. Kallabaltu hubbun al ajilah. Sekali-kali kalian wahai manusia tidak. Sesungguhnya kalian sangat menyukai dunia Wa tadharun al akhirah dan kalian mengabaikan dan meremehkan akhirat kalian Wa innahu li khairi la Dan sesungguhnya manusia ini cinta benar-benar cinta kepada dunia. Wa inann nasla amaratun bisu' dan sungguhnya jiwa manusia ini makmur dengan kejahatan dan kerusakan. Zuyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa والبنين والقناطر المكنطرة والقناطر المكنترة من الذهب والفضة والخيل المصومة والعنام والحرب. Zalikamataul hayatid dunia. Ilahakhirul ayah. Manusia selalu ditipu dengan itu semua. Kertipu dengan syahwat kepada dunia, kepada wanita, kepada harta. Lupa dengan agamanya walillah. Nama ibnu Abbas mengingatkan kepada kita. Bahawa di antara cara syaitan berusaha untuk memperangkap kita, menggoda kita adalah dengan cara kita ini disibukkan dengan dunia. Naam, sepertinya jarang kita dengar di dunia ini barakallahu fiikum orang tersibukkan dengan salat dari kerjaan. Tapi kalau orang tersibukkan dengan kerjaan dari salat ya banyak. Ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi atau al afsyah. Qul inna salati wa nusuki wa mahya ya wa mamat alamin demikian iqrarnya seorang mukmin wallahu alam bis lanjutnya kapan ibadah ya? bada asar iya bada asar ya, insyaallah ya bada asar bada magrib bada isya insyaallah karena waktunya sehari enggak apa-apalah diborong aja insyaallah alhamdulillah sebenarnya dari panitia mintanya itu mustalah hadis Setelah saya buka-buka mustalah hadis hadis gharib adalah al-gharib marawa rawin faqat wal garabatu yang qasim ila kismin hadis gharib gharib mutlak gharib nisbi ini diterjemah gimana cara nerjemahannya ini no, hadis gharib hadis yang aneh yang asing Nerjemahannya susah saya mohon maaf kalau daurah mustalah hadis itu kalau di hadapan Tualibul Ain yang faham bahasa Arab tanpa harus direjemah enak. Tapi kalau pesertanya umum ya berat. Gimana cara direjemahannya? Susah. Ya sudah Ustaz ganti aja kalau gitu Ganti yang ini. Ya. Kenapa? Pengalaman diaman. Guru kita ngajarin kita akidah ya. Tadmurya, tohawiyah, mustalah hadis, Ngajar. Baca lancar sekali. Kayak kereta api jalannya. Baca cepat sekali baca kadang-kadang begitu tersendat kalau di sana kan kita enggak mau. Sosofi ya akhwan oh. sof sama saya mau tanya dulu tadi membaca ini itu artinya apa ya wallahu alam baca lagi jadi dia baca ternyata dia sendiri ditanya enggak tahu artinya kenapa bahasanya sementara kita dituntut harus mengartikan huruf per huruf dan susah lah mustalah hadis Mau Mengartikan warib ada dua hadis warib warib nisbi warib mutlak. Kemudian, ya Allah, terjemahannya gimana? Ini kayak gini, susah. Dia ya sudah nyerah. Alhamdulillah, ini- ini aja sudah tidak apa-apalah. Nanti Insya Allah. Sehingga perbincangan ini, saya juga minta saya bilang saya tolong bisanya hari Sabtu aja, hari Ahad saya ada jadwal. tetap di masjid Pekalongan di pabrik gajah sarung gajah duduk. Sehingga saya minta Uzzurah bilang, Alhamdulillah Bapak. Tayyib Barakallahu Fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullahatuhu bu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.